Мене біда навчила. Я з головою накривався сорочкою, накинувши зверху блузу і зігрівався власним диханням, бо сорочка набирала вільгості і не пропускала тепла. Задикувавшись, я почав частіше дихати. Дрош в тілі швидко вгамувалася. Тепер можна було півгодини помріяти. Голоду я не відчував, але вирішив думати про їжу. І я згадав, як одного разу приніс з поля четверо сіреньких з крапочками яєць і кілька цибулин. Того дня я приголомшив хлопців. Вибивши яйця в миску, я накришив цибулю і добре посолив. Ми вмочували хліб у цю мішанину. Ніхто з нас не знав досі таких розкошів. Я вмію готувати інші присмаки. Хлібець з кормових гарбузів маківники з грису, суп з лопухів. Коли я падаю з ніг від зморення, голова моя працює. Стану над жмутом бурячиння і до мене приходять десятки ідей, як це бурячиння зробити не тільки їстивним, але й приємним на смак. Я ще подумав, от якби прокинутися в кратовій Канаді 2000 року. Але на цьому не закінчилося. До мене навідалися Ванда з Віктором Живецьким В одній приказці говориться «Їсть невільник, де посадять, там і сиди» Проте мої нічні відвідувачі почали танцювати Я вічливо попросив їх дати мені спокій Вони не вгомонялися Тоді я їм продекламував вірш «Я син долі, яка дарує благо І не страха мені ніякий встид Ось моя мати. Місяці ж це браття, які мене підносять, то кидають. Такий мій рід, і іншим я не буду, і мушу знати я походження своє. Словаці дуже збентежили Ванду. Вона схопила Віктора за руку. Вони стали маленькими дітьми, і чим пустилися втікати. Я з вдячністю згадав мудрих професорів, які навчили нас цих заклинань. Дарма, що їх важко розтлумачити. Очевидно, заклинання такими й повинні бути. Всякоє іздихання хвалить у Господа Бога. дотям, до чого воно? За те, яка магічна сила. Скажеш ці слова блудній душі, і вона не тільки дасть тобі дорогу, а й знайде стежку до місця спокутування гріхів. Це могутнє заклинання я прийняв від ливадихи. Спав неспокійно. Сорочка з плечей сповзла, я так перед ніяк не міг зігрітися. На які хитрощі лише не пускався. Пробував уявити, що зліз щойно з теплої селянської печі, що на дворі жнивна спека, що п'ю гарячу каву. Дідька лисого не відігрівався. Сонечко золотило червінь листопадових тополь – на тротуарах енергійно вибивали каблуками дроб бліді зі снопанянки. Гуркотіли вози, навіть уперше після війни продзвонив у вулицею трамвайний вагон. А мене нічого не зворушувало і не тішило. Мені мало було підвальних нічниць, то доправив Опольчик. Він чергував на пропускному пункті. Я привітався. Опольчик глянув поверх мене і відвернувся. Образився на мене. Але чого? Може, не треба було йти від нього? У мене після цього був такий настрій, що якби плебей, рятуючи доньку від патріцієвих рук, зарізав її на міській площі, я перший закликав би народ до бунту. Тоді Апій Клавдій повісився б у тюрмі, і влада перейшла б до народу. Я працював без ентузіазму. Колодки на дрова колов на двоє, на троє. Подвір'ям підмів абияк, а картоплі настругав з очима. Адам всіляко намагався розвеселити мене, та для цього він був прісною натурою, а я, з свого боку, не заохочував його. Мені здавалося, що, хоч тут я можу бути господарем, усім зазь до мене, зась, панове. Стребивши шмат вареної яловичини з картоплею. Я наладував торбу хлібом і з демонстративно піднятою головою пройшов через пропускний пункт. Куточком ока я бачив, що Опольчик стежить за мною. Я вже був на вулиці.